Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om andra världskrigets början. Ja, Tyskland startade andra världskriget i och med att Hitler hade tagit makten och ville erövra en stor del av världen. Därför att han tyckte att tyskarna behövde större landområden. Det han också kallade för livsrum och tillsammans med Italien och Japan så bildade Tyskland därför det som kallas för axelmakterna. Och ni kan se det, är det blåa på den här kartan. Då också ser man ju inte Japan eftersom det ligger i Asien, men de var i alla fall också med tyskarna. Dessutom så hade Hitler också slutit en pakt med Sovjetunionen om att man inte skulle attackera varandra, utan att man istället skulle erövra Europa tillsammans. Där tyskarna skulle få den största delen av västra Europa, medan ryssarna skulle få den största delen av östra Europa. Och det här kallas för non-aggressionspakten. 1938 så kan man egentligen säga att kriget på sätt och vis redan var igång, även om andra världskriget officiellt sett börjar 1939 och slutar 1945. Det är för att 1938 så gick tyskarna bland annat in i Österrike och Tjeckoslovakien med armén. Och eftersom tyskarnas arv var mycket, mycket större så gav de här länderna upp direkt. Och många till och med hade sympatier med tyskarna och med Hitler därför att de pratade ju tyska. Och Hitler förklarade också det här för alla andra länder, framförallt Frankrike och England, då, med att han ville ha ett stort, stort Tyskland där alla tysktalande länder skulle vara med. Och fick han det så skulle han vara nöjd. Och därför så gjorde inte heller England och Frankrike någonting. För att undvika ett nytt världskrig som man definitivt inte ville ha igen med alla miljontals döda så gjorde man inte någonting. Dessutom så såg man också ett starkt Tyskland som en sorts skydd mot Ryssland om de skulle bli alldeles för aggressiva. Men Frankrike och England visste inte att tyskarna och ryssarna hade den här non-aggressionspakten och att de egentligen planerade att erövra i princip hela Europa. Men som sagt, Hitler hade ju bara startat. Han ville ju inte alls bara ha ett stort Tyskland med alla tysktalande länder. Utan tillsammans med Sovjetunionen så gick man in i Polen den 1 september 1939. Och Polen, som inte hade en alltså, särskilt stor armé och inte en särskilt modern armé, var en enkel match för den överlägsna tyska armén. Därför att till och med, det finns... Eh, vad ska man säga, bilder som visar på att Polen hade väldigt stort alltså kavalleri, alltså soldater som stred till häst. Och ni kan tänka er hur bra det gick att skicka sådana emot nya tyska tanks. Tack vare den här metoden som kallas för blitzkrig så lyckades tyskarna erövra stora områden snabbt. Och det här gjorde också att man lyckades erövra en väldigt stor del av Europa så himla snabbt som man gjorde det var en ny strategi som gick ut på att först så skickade man det tyska flyget, också kallad för luftwaffe Och då krossade man vad heter det, de viktigaste anläggningarna i landet, alltså fabriker, försvarspositioner och så vidare. Sen så skickade man en armé med tanks som tog stora områden väldigt snabbt och dessutom krossade armén med sista valt så skickade man in soldaterna och det var att få erövra och ta kontroll över allting som man inte redan hade liksom bombat sönder eller tagit över. Och den här strategin skulle visa sig jätteeffektiv. Efter bara tre veckor så var Polen krossat och erövrat. Och det här visade tyskarna upp som en enorm alltså prestige-seger. Därför att det visade hur pass effektiv och välorganiserad den tyska armén var. efter det så försökte Sovjet att krossa Finland och Hitler hade lovat att de skulle få det, och därför så startade det så kallade finska vinterkriget men det skulle visa sig att ryssarna skulle få jättestort motstånd därför att finnarna, de gick ju inte rakt på med deras armé, utan de använde istället så kallad guerillataktik eller grillakrigsföring. det vill säga att de gömmer sig i skogen och väntar, sen när ryssarna kommer så skjuter de, de backar Skjuter, backar, skjuter, backar, skjuter. Det vill säga att de undviker konfrontation. De skjuter några, backar till ny position, skjuter all några, backar till en ny position och så vidare. Dessutom så var finnarna väldigt bra på att använda sig av kamou kamouflage, vilket ni kan se på bilden. De är vitklädda för att passa in med snön, vilket gör att de är svåra att upptäcka. Dessutom så kände finnarna till terrängen, vilket inte ryssarna gjorde. Så finnarna hade en klar fördel. Men eftersom ryssarna var tio gånger fler och hade alltså mer än tio gånger fler tanks så gick det till slut inte att hålla upp det här kriget. Sverige försökte skicka hjälp i form av vapen, frivilliga fick åka dit, vi skickade läkarvård men vi hjälpte dem inte i kriget. Och det här gjorde ju det att finnarna kunde inte hålla emot. Alltså trots att man hade en fördel i att man kände terrängen och att man var väldigt bra på så kallad grillarkrigsföring så gick det inte till slut. Det finns alltså fiska, finska krypskyttar som hade dödat alltså, alltså 100-200 ryssar styck. Men som sagt, det gick inte i längden. Och därför så kapitulerade man. 1940 så bestämde sig även Hitler för att fortsätta kriget. Han erövrade då Danmark och Norge. När tyska slått riken i Danmark så gav de upp direkt. Därför att de visste att det var kört. Men norrmännen försökte faktiskt göra motstånd. Dock så var de ändå chanslösa mot den tyska armén Men de lyckades faktiskt sänka ett tyst krigsfartyg. Och det var så att de allierade med England, alltså Storbritannien då, i spetsen. De planerade att hjälpa norrmännen genom att skicka trupper då längst upp i landet. Men tyskarna var så pass snabba att man hann inte genomföra den operationen. Och därför så föll även Norge då till tyskarnas händer. Men Sverige skulle klara sig, så nu var Finland i princip överallt av Sovjetunionen, Norge och Danmark av Tyskland. Men tyskarna bestämde sig för att inte attackera Sverige. Dels eftersom Hitler gillade svenskarna, alltså vi, han såg oss som blonda och blåögda vilket passade perfekt in i hans samhälle. Och dessutom så sålde vi massor med järnmalm till dem. Och tyskarna behövde den där järnmalmen för deras krigsindustri så det var faktiskt alltså, det var livsviktigt för dem. Men som sagt, vi sålde ju den till dem då, så de behövde inte attackera oss. Det var också så sedan att tyskarna skulle behöva transportera genom trupper eh, från alltså, eh, ja, Danmark och Norge då, till Finland. Och det fick de även eh, göra för oss. Egentligen så bröt vi då mot vår neutralitet. Och det var ett stort rabalder i regeringen då som kallas för missommarkrisen 1941. Men vi lät tyskarna genomföra det. Så Sverige klarade sig under andra världskriget. Men Frankrike skulle inte ha lika stor tur. Nu riktade istället Hitler blicken mot Frankrike och mot England. Tyska ubåtar sänkte massor med brittiska fartyg. Och den tyska armén lyckades också omringa den franska armén. Som kapitulerade efter bara en månad. Vilket gjorde att Hitler kunde bland annat lägga beslag på Paris. Samtidigt så pågick det en militärkupp i Spanien. Alltså en sorts inbördeskrig där då. Där en general som heter Franco lyckades ta makten i landet. Och ifrån början så gillade Franco och Hitler väldigt mycket. Men de kunde inte komma överens. Därför att bland annat om Spanien skulle gå med Tyskland i axelmakterna. Så ville de ha vissa områden som Hitler inte ville att de skulle få. Och därför så gick aldrig Spanien med, Frankrike, eller med Tyskland i kriget. Och nu var det egentligen bara en fiende kvar för tyskarna och det var i Storbritannien. Man hade, man hade krossat Frankrike, man hade ju med sig Italien, man hade med sig Sovjetunionen, man hade tagit Norge och Danmark och i princip alltså en stor del av Europa. Och Franko brydde man sig inte så mycket om. Så nu var det bara Storbritannien kvar. Och för att krossa Storbritannien så använde då tyskarna och Hitler återigen det tyska luftvapnet Luftwaffe. Och Hitler trodde att om han skulle skicka in hela luftwaffe alltså mot Storbritannien, så skulle han krossa deras moral. Han skulle kunna bomba sönder dem så att de i princip gav upp. Och flygvapnet släppte också tusentals bomber, bland annat över London. Men det lyckades faktiskt inte. Trots att man nästan förstörde i princip hela staden så fick man inte koll på folket. Därför att befolkningen gömde sig i tunnelbanan, vilket gjorde att de allra flesta klarade sig helt oskadda. Och det hade Hitler inte räknat med. Men nu var den här föreläsningen slut. Och jag, alltså den kommer fortsättas såklart av en till. Så det är bara kolla på nästa del. Hoppas ni lärde någonting under den här föreläsningen. Ha det bra så länge hörni. Hej!